Don Creangă, soacra cu trei nurori. Era odată o babă care avea trei ficiori nalți ca niște braz și tari de virtute, dar slab de minte. O răzășie destul de mare, casa bătrânească cu toată pojejia ei, o vadă frumoasă, vite și multe paseri alcătuiau gospodăria babii. Pe lângă acestea mai avea strânse și părăluță albii pentru zălii negri, Căci lega paraua cu zeci noduri și tremura după bani. Pentru a nu răzleți feciorii de pe lângă sâne, mai dură încă două case alături. Una la dreapta și alta de-a stânga celii bătrânești. Dar tot atunci luă hotărâri nestrămutată a ține feciorii și viitoarele nurori pe lângă sâne, în casa bătrânească, și a nu o rândui nimic pentru împărțală până aproape de moartea sa. Așa făcu și răde inima babii de bucurie Când gândea numai cât fericit are să fie Ajutată de ficiori și mângâiată de viitoarele nurori Ba de multe ori zicea în sâni Voi oprive urorile, Lui pune la lucru, lui strunii, Și nu lui o lăsa nici pasa ieși din casă În lipsa fișorilor mei Soacră mea, fiiță țărâna ușoară Așa o făcut cu mine Și barbat meu, Dumnezeu să-mi-l ierte nu s-au putut plânge că l-am înșelat sau i-am resepit casa. Deși câteodată erau bănuieli și mă proboză, dar acum s-au trecut tăti. Tu străi ficiorii babei umblau în cărăușii și câștigau mulți bani. Celui mai mare îi veni vremea din surat și baba, simțind asta, umbla valvârteș să-i găsească mireasă. Și în cinci șase sate abia abia putu nimeri una după placul ei. Nu prea tânără, naltă și uscățivă Însă robace și supusă Ficiorul nu ieșe din hotărârea mai sa Nunta să făcu și baba își luă cămeșa de soacră Ba încă ne tăiată la gură Care însemnează că soacra nu trebuie să fie cu gură mare Și să tot cârtească de tătișele După ce s-a sfârșit nunta Ficiorii s-au dus în treaba lor Iar Nora rămasă cu soacra Chiar în acea zi, Către sară, baba a început să pui la cali viața nurorii sa. Pentru baba, ta nouă nu mai avea loc în cuiu. De și mi-am făcut clește ca să nu mă ard, zicea ea. Apoi se suie în pod și scoboară de acolo un știubeiu cu peni rămasă tocmai de la răposata soacră sa, niște chitii de cânepă și vreo două merli de pasat. Iată ce-am gândit eu noro, că poți lucra nopțele. Pioa e în de alături. Fusă-li în oboroc supat Iar furca după horn Când te să săturat, distrujât penii Vei pisa malaiu, Și când o veni barbată tu de la drum Vom face plachii cu costiții de porc De afumate din pod Și, doamne, bine vom mânca Amundi odată, până te mai odihni e furca în Și până mâine dimineață Să gătești fuioarele astea de tors Penile distrujât și de depisat eu m-am las puțin, că mi-au trecut ciolan prin ciolan cu nunta voastră. Dar tu să știi că eu dorm purește, și pe lângă ești, doi ochi, mai e unul la șafă, care șede pururi deschis, și cu care văd, și în noaptea și ziua, tăt și să face prin casă. Ai înțeles și-ți-am spus. Da, mă, nu mai ceva de mâncare. Din mâncare? O cea apă un usturoiu și o bucată din mama și din poliță? Sunt distole pentru nevastă tânără ca tine. Lapte, brânză, unt și ouă, de-am putea clipui să dușim în târg ca să facem ceva parale. Căci casa s-o mai îngreuiet cu un mâncău și eu nu vreau să-mi pierd comândul. Apoi, când însără, baba se culcă în pat cu fața la părete ca să nu o supere lumina de la opaiț. Mai dând a înțelegi în urorii sa că are s-o privegheze. Dar somnul o cuprins îndată și habar n-a vede și fășenură sa. Picând soacra horăie, dormind dusă, blajâna noră migăie prin casă. Acuși l-a strujit pene, acuși îmbăla tortul, acuși pisa malaiul și-l vântura de buc. Și dacă Ienache se punea pijenii, ia ea îndată lua apa și-și spăla fața, ca nu cumva să o vadă neadormita soacră și să-i bănuiască așa să munși biata noră până după miezul nopții. Dar, spre ziua, somnul o doburâ și a dormit și ea între penii, caiere, fuseli cu tort și bucul din malaiu. Baba, care se culca odată cu găinile, se scule cu noaptea în cap și ce poate rânti, și-a plesni prin casă, încât biata noră, care de-a be ațăpise, de voie din nevoie, trebuia să se scoale să săruti mâna soacrii și să-i arate și-o lucrat. Încet, încet, nora s a dat la brazdă și baba era mulțumită cu alegerea și-o făcut. Pisticâtiva zălii, cărăușii sosesc și tânăra nevastă, văzându-și bărbățălu, mai uită din șeline cazuri. Nu trece mult și baba pune la cale și pe ficiorul cel mijlociu și-și e un suflet din oră în mai după chipul și asemănarea celui din tâi. Cu că aia asta era mai învârstă și ceva încrucișată, dar foc de harnică. După nuntă, ficiorii se duc iarăși în cărăușâie și nurorile rămân iar cu soacra acasă. După obiceiul, ea li dă de lucru cu măsură și cum însărează, să culcă, spunând nurorilor să fie harnici, și dându-li de grijă ca nu cumva să doarmă că li vediu ochiul și el neadormit. Nora cea mai mare tălmă apoi celelalte. Dispre ochiul soacră sau și atât de văzător, și așa, una pe alta, se îndemnau la treabă și lucrează gârle din mâinile lor. Iar soacra, huzure de bini Dar, bine, câteodată așteaptă și rău. Nu trece și tocmai mult, și vine vremea din surat șeficiorului celui mic. Baba însă voie cu orice chip să aibă o troiță nedespărțată din urori. De aceea, chitise una din mai înainte. Dar nu-i totdeauna cum să chitește, ci și cum să nimerește. Într-o bună dimineață, ficiorul mamei îi aduce a pe cuptiorul. Baba să scarmă de cap, dă de la deal, dă de la valii dar n-are face. Și de voie din nevoie, nunta s o făcut și pace bună. După nuntă, bărbații din nou se duc la treaba lor și în urorile rămân iar cu soacra acasă. Baba... Iarăși li dă de lucru cu măsura. Și cum vine Sara, se culcă după obiceiul Și li două un văzând pe ce mai tânără codindu-se la treabă, îi zic. Dar nu ti- codi, că mămuca ni vede." Cum? Eu văd că doarmi. Și fel de treabă ea asta? Noi să lucrăm și e să doarmă?" Nu că tacă horăiește," zise cea mijlocie. Mămuca are la șafă un ochi ne-a dormit, cu care vede tăt și face și apoi tu nu știi și mă muca, n-ai mâncat niciodată moarea ei. La ceafă? Vedi tăti? N-am mâncat moarea ei? Pini că mi-am adus aminti. dar și mâncăm noi fetilor, hăi. Iar răbdări prăjite dragă cum nățesc. Iar dacă ești flămândă, ieșe tu o bucată din mamaligă din colțar și cu niște ceapă și mănâncă. Ceapă cu mamaligă? Dar apoi n-am din neamul meu n-am mâncat așa bucati. Da, slănină nu-i împud? Unt nu-i? nu sunt? Ba sunt-i tăte, zăsără cele două, dar sunt a Eu cred că tot ce e a e și al nostru, și ce e al nostru, e și al ei. fietelor hai, s-o trecut dișagă. Voi lucrați, că eu mă duc să pregătesc ceva de-a Știi, cole, ceva mai ominește, și acuși vă chem și pe voi. Doamne, și vorbuțul din gură zisărăcele două, vrei să ne aprindim pai în cap, să ne zvârle baba pe Lasă Las dacă vă dure capul, când vă întreba pe voi, să dați vina pe mine și să lăsați să vorbesc eu pentru tăi. Apoi, dar, dă, fă cum știi, numai să nu ne baci și pe noi în belea. Hai, fetilor, tăceți, gura vă meargă! că nu-i bună pacea și mi-i dragă gălceava și iesă cântând. Vai, sara omul prost, bun odor la casă-o fost. Nu trece niciun ceas la mijloc și un cuptor de plășinte. câțiva pui pârpăliți în frigare și prăjuți în munt. O străchinoaie de brânză cu smântână și mămâliguță erau gata. Apoi Iuti cheamă și pe celelalte două în bordeiu și se pun la masă cu tătile. Hai, fetilor, mâncați bine și pe domnul lăudați. Că eu mă răpăd în cramă să aduc și un cofă el divin, Ca să meargă plășintele astea mai bine bigăt. După ce au mâncat și au băut bine Le-au venit a cânta, ca rusului din gura gârlișului Soacră, soacră, poamă acră Ditei coași cât te i coași și tot nu te mai fași Ditei coași tăt -tă toamna Ești mai acră decât coarna Ditei de coași un an șovară, tătiește vară tăt ești acră și amară Ieși afară ca o pară, intră în casă ca o coasă, șez în unghiu ca un junghiu." Și-au mâncat, și-au băut, și-au cântat până au adormit cu tătile pe loc. Când se scoală baba în zori de ia-n uror dacă ai de unde. Ies afară spărietă, dă încolo, dă pe dincolo și când intră în bordiu și să vadă. bietele în uror jeleu pisoacresa. Peni împrăștie pe jos, fără mături, blide aruncate în tătii părțile, cofăielul divin răsturnat. Tică mare. mari! Dar și acolo!" strigă baba înspăimântată. Nururile atunci sar ar arse în picioare și cei mari încep a trimura de frică cum îi varga și lasă capul în jos de rușini, Iar ce cu pricina răspunde? da bine mămucă! Nu știi că au venit ca și cu mămuca!" Și le-am făcut din mâncare Și le-am scos un cufă el de vin Și de aceea ne-am chefăluit și noi o leacă Iaca, chiar mai dinioarea s-au dus Și m-au văzut cusclii cum dormeam, dar apoi cum să nu mă mămuc? Și apoi de ce nu m-a scolat? Mânca varciuma să vă mănânși Da, pui, dă, mămuc Fetele astea au spus că dumneata aveți tăt, Și de aceea am gândit că ești mânioasă Pe ca și pe mămuca scoli. Și ei erau așa de măhniți din mai nu le-o ticnit mâncarea. E lasă te căloaselor, că vă voi dobzela eu de acum înainte. Și de atunci, nurorile n-au mai avut să bun în casă cu baba. Când își aducea amintiri de puișile celina dolenci și boghete, divinișorul din cramă, dirisăpa ce s-a făcut cu munca ei și că au văzut-o cu scri dormind așa lăfăiată, cum era, crăpa de ciudă și rode în nurori cum roade cariul lemn. Să le hămetiseră până și cele două din gura ce babi. a Și cea mai tânără găsa cu prilej să-i facă pe obraz și să o totodată și în moștenirea babi prin o diată nemaipomenită până atunci. Și iată cum! Cumnatilor! Zăsăia într-o zi, când s-aflau singuri în vie. Nu putem trăi în casa asta, din nou face tăti chipurile să scăpăm de hârca de babă. Ei, cum? Să faceți cum voi învăța eu, și habar să n-aveți." Ce să facem? Întrebă cea mai mare. Ia, să dăm busta în casă la babă, și tu, să iei dicâne dracului și să o trăsnești cu capul de păretile și al despre răsărit, cât ai putut? Tot așa să faci și tu cu capul babi, de păretele și el despre apus. Și apoi, și eu mai face și eu, veți vide voi. Dar apoi când vor ai noștri? Atunci voi să faceți moarte timp păpșoi, să nu-ți spuneți nici lai nici balai. Oi vorbi eu și cu dânșă și las dacă va fi ceva. Sunt plecară și două. intrară cu tătile în casă, luară pe babă de păr și-o izbiră cu capul de păreț până îi îl dojiră. Apoi cea mai tânără, fiind mai șugubață decât două, trântește baba în mijlocul căsei și-o cu pișoarele. Și-o săște ca pe dânsa Apoi îi scoate limba afară I-o străpungi cu acu Și-o presură cu sare și cu pipieri Așa că limba îndată se înflă Și biata soacră nu mai putu ziși nici cârc Și slabă și stălcită cum era Căzu la pat bolnavă din moarte Apoi nurorile, după sfătuirea șelii cu prișina Așezară baba într-un așternut curat Ca să-și mai aducă amintii de când era mireas și după aia asta, începura scoate din lada babii valuri de pânză. Aș da una altia și-a vorbit despre stârlici, toiag, năsălie, poduri, paraua din mâna mortului, despre găinile ori de dat peste groapă, despre strigoi și câtii altii în înfiorătoare, încât numai acestea erau de ajuns, ba din trecut, sovâri în groapă pe biata babă. Ea ca fericirea visată din mai înainte, cum s-au împlinit. Pe când se petreșeau acestea, estea, ia că s scârțâind niște cari. Bărbații veneau, nevestele lor lies li într-un tâmpinare și, după sfătuirea șelii mai tineri, de la poartă s-aruncă în gâtul barbaților și încep ai lua cu vorba și a-i dezmierda care de care mai măgulitor. Da, și faci mă muca? cu toții deodată când dijugau de buii. Mămuca, liluășa mai tânără vorba din gură, Mămuca, nu fa faci bine ce faci. Are de gând să ne sănătate, sărmana. Cum? Zăsără barbații înspăimântați, scăpând restele din mână. Cum? Ia, sunt vreo cinci, șase de când o fost să ducă vițăi la suhat. Și un vânt rău pe sămne o dat peste dânsa sărmana. li i-au luat gura și picioarele. Fiii se răpied atunci cu tăți în casă la patul mâinii sa. Dar ta babă era umflată cât o buti și nici putea blești măcar din gură. Simțirea însă nu și-o pierduse de tăt. Și văzându-i, își mișcă puțin mâna și arătă la nora și mare și la peretele despre răsărit. Apoi arătă pe cea mijlocie și păreteli despre apus. Pe urmă, pe cea mai tânără și jos în mijlocul casei. După aceea, de-a putu adu și puțin mâna spre gură și-ndată căzuntrunle și căzu îngrozav, în grozav. Tăți plângeu și nu se puteau dumeri despre semnile și fășea mama lor. Atunci, nu ragea tânără, zăsă, prefăcându-se că plânge și e. Dar nu înțelegeți ce vrea mă, muca. Nu!" zise Piata mă mămuca lasă cu limbă din moarte, ca fratele și cel mare să iei locul și casa și-a despre răsărit." Cel mijlociu și-a despre iar iar noi, ca ce suntem, să rămânem aici în casa bătrânească. Că bine mai zici tu, nevastă, răspunse barbată Atunci, ceilalți, nimai având încotroșovăi diata a rămasă făcută. Baba muri chiar în acea zi și în urorile despletite uboșeau de voia satul. Apoi, peste două zile, o îngropară cu șinsti mari. Și atătii femeile din sat și de prin meleagurile veșine vorbeau despre soacra cu trei urori și zic eu, Ferișii de dâns acomurit, că știu că are și nobocii. Sfârșit!